Питальник зробив один крок. Звільнитись назавжди з незносимої муки, бо нищить крові душ один крок. Один крок і враз спокій. Йому крок один з четвертого поверху. Як тут його година? Башта з полум'ям, замок на віки. О, небо, не дай мені впасти з краю, не дай. Глядається в віконний рисунок Ось як хрест. Перекладено, мовгори. Тут відсахнувся, затулив просвіт вікна, відходячи до ліжка, помітив пляшку, наливає собі лік. Для забуття повторно випив і постояв біля стіни, обпершись об неї долонями й чолом. Тоді заводить будильник. Категоричний майстер Господар віолончельної майстерні Климентій Гремник. Куткастий лоб і карі очі з різкими обводами зіниць, ніби збирається рвучкими жестами дерти ткань, говорячи до Олега з сухою настильністю. Маршує при застеклених шафах, там куски дерева, грифи, кілочки, кобилки, збірки струн і також готові віолончелі. «Прийняли моє запрошення, радість маю, чув, нещастя у вас подібно до мого, тоскно самому». Чарку? Ні. Я дуже рідко. Дякую за музичні мініатюри. З ними перевіряю звучання. Ваш боржник. Ви звідки? В лівобережжя. Отже, земляки. Але я з першої еміграції. Тепер борсук. Одружився з Валентиною в таборі. Під подорож за океан. Тут пожили, поки доня виступила з колиски. Тоді уявіть собі зрадливість. Жінка знайшла спортсмена, відомого з стадіонів. Як метелик до лампи понеслась, купається в світлі. Тепер серед багатьох моїм коштом. «Блиск манить», – спонурився Олег. «От, я далекий від шуму, але прочитаю вам із часописів різного часу іномовних». Гремник дав на виставку дві віолончелі власного виробу. Він корифей при своєму вмінні. Віолончелі гремника належать до виняткових зірців з повності і краси звуку. І багато так. Збуд серед концертантів, заробіток, всім добром забезпечував хату. Дбава, глядіть. Закусивши водила, біжить жінка. Сувій призначив опіку над Донею і силу моїх грошей. Часто бачитесь, посуду раз на тиждень. Домовились. Валентина приводила доню в магазин мистецьких речей. Там зала за аркою поблизу картина, колізей з мучениками. Біля неї ждати. Доню зоставляла при мені на годину. Тепер новість. Зовсім відмовляється, крутить. Як я мучусь. Серце, мов на арені з картини, рветься. Лютий стан. Але ж закон є. Вирок суду. Крутить вона, мовляв, доня зайнята. То гості, то хвороба, то болюча знервованість від моєї розмови. А я жду, як зірки години, коли доню бачу. Єдине втішення. Цвітик бузвинний. І так обкроїти мені життя. Великі гроші Валентині плачу, вона ж протренькує при спортсмені та інших. А мені задумала зовсім душу зграбувати. О, змія, наступного разу, якщо з'явиться без доні моєї, Враз розрахунок, навіки. Я рішений, життя мені знищено. Держіть гнів. Ви як? Гнів зв'язали в собі під замок? Всередині, прямо скажіть. Мені легший стан, дітей немає. Відчував моторошну ображеність і біль, що скипався, переростив злобу, жахливу. В пожилках перебирав її, до божевілля терпляче, щоб згасити. Десь під кам'яною долівкою В серці буяє, ніби в шпитальному Підземеллі, де палять покій. Тоді порада справжня, Взнавши смак Можу почути, Показав Олег на віолончель Гремник гучно Випробує струни Починаю з ваших мелодій В них чуття поривається в виспів Після нечисленних Музичних речень Стукотня в двері Я відчиню Зохотився Олег. Ледь відімкнув двері, вскакують два з ножами. Перший – гроші, виверни кармани. Олег спокійно послухався.